Harmadik fejezet Este kilenckor érezte, hogy lázas. Púzus a száz fölött volt. Értelme és a külvilág közé tompa fejfájás alakodott. félig bírta, akkor megadta magát, kikapcsolta az átvitelt. Szeretett volna az eddigi anyagból próbált venni, legalább kettőt-hármat, de a keze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 Ványa. Igen. Gyere. Ványa megindult. Megkerülte a vezérlő sarkát, és megállt az ülés mellett. Érezte, rögtön jön a köhögés. Hajba Ványa feje a zubbonya föléért. ért. Áj.